24. Fejezet Végre besötétetett Snétham folytathatta útját. Ezúttal jóval nehezebb feladatnak bizonyult megtalálni a kocsi kulcsakat. A Honda kulcsát majdnem egy órán át szinte eszelősen kereste, míg végül az egyik toaletszekrény fiókjának legmélyén egy mutartóban tárolt halom aprópénz között akadt rá. Hirtelen ötlettől vezérelve az utolsó fél órát a páráskarásban azzal töltötte, Szigetelő szalakkal átragaszkodta a kocsi rendszámának egyeseit négyeseknél. A Honda szerencsére pöccre beindult. Ügyelt rá, hogy a sebességváltó üresben legyen, de azért benyomta a koplóngot. Ha tanult valamit az elmúlt két napban, akkor az az volt, hogy az ember sohasem lehet elég óvatos. Már járt a motor, amikor keresni kezdte a karázsajtó nyitókombját, te nem találta. Basszus kulcs, mérgelődött és lekapcsolta a motorot. Valaminek sikerülnék kéne már ma. Kitapogatta az ülések alját, a kesztyűtartóban is kereste nyitót, de semmit sem talált. A falon lévő kapcsolót kell hát használnia. Tartott ettől az esetőségtől, mert így fényjárban fog fürödni, miközben teljesen vételen és teljesen látható lesz. Miután döntése megszületett, oda sétált a garázs és a konyha közötti ajtóhoz, de ott sem talált semmilyen kapcsolót. Lehetséges volna. Hát igen. Néhány Bélinek 12 év alatt először saját magának kellett felemelni a garázsajtót. Meglepődve tapasztalta, milyen kis erőfeszítésébe kerül. Amikor kiutatta garázsból, behúzta a kéziféket, a váltót újra üresbe tette, kiszárt és ismét kézi becsukta a garázsajtót. Amikor újra a vezetőülésben ült, bekapcsolta a jövet, legurult az ennyien lejtős felhajtón, egyenesbe tette a váltót, és óvatosan elindult. A kocsi gyorsulása nem okozott éppen katartikus élményt, de egyáltalán nem volt olyan rossz, mint amire számított. A szívem majd kiugrott a helyből, ahogy a Lidl-raki sor vége felé közeledett. Három rendőrségi járvúrkocsi szorosan egymás mögött, két lámpáikat villogtatva. Éles kanyonra befortoltak a településre vezető útra, majd felgyorsítottak, és eltűntek abban az irányban, amerről ő jött.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 Rövid nadrág volt rajta, azt tudom, meg valami csapat pólója, de hogy melyiké, azt meg nem mondom. Műcsinő jelentések szerint néten Bélinikorszanék házából egy Chicago Bulls felirató pólót vitt el. És merre ment, amikor utoljára látta? Amikor megláttam, a mi házunk felé jött, éppen átvágott az utcán. Melyik irányból? Mintha a permanék háza felől jött volna.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 A nappali fényben ugyanúgy nézett kint, mint a többi üres ház, de most éjszaka a fehér falaktól előttől sötét ablakok olyanok voltak, mint hófehér abroszon a kintak volt. Ahogy előhúzta fegyverét a tokjából, Üreg odaszólt Dodnak, hogy a járta szegénynél várjon. Totnak azonban jobb ötletet állt, fogta magát, és egyenesen hazament. Ennél a pontnál megkövetelte a szabályzat, hogy segítséget hívjön.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 Csak egy elsötétített nappali, amely nem sokban különbözött a sajátjuktól. Aztán az utcafronti verandán át a kert ház melletti részében ment. Nem tudta, mit is keres pontosan, de azt látta, hogy a fűben nincsenek lábnyomok, és kitört sem talált. A légkondicionáló kompresszorra működött, de ennek nem kell feltétlenül jelentőséget tulajdonítania. A hátsó kert sem hazatújat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 és ebb lámpájával a pincébe szolgálti fegyverének támogató segítségével a ravaszon tartva az Amikor látta, hogy odalent mozgásnak semmi jele, benyomakodott az ablakon át a házba. Kiképző tisztjének szavait csengtek vissza a fülében, mi szerint ilyen szituációban mindenképpen hívjon segítséget, de most ezt semmi bevette. Érezte zsákmány közelségét, és eltökélte, hogy ez egyszer egyedül fogja a dolgot befejezni.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 míg a markolatát baljával alulról fogtass, közben az ugyancsak a bal kezében tartott mini világított maga elé. Hátal merev volt és egyenes, térdét behajlította, és húzjalt végig a pincén, és aztán fel a lépcső, mint egy vívó, lábai sose kereszteszték egymást. Tökéletesen felkészült volt egy esetleges küzdelemre. Az alaksori lépcső tetején lévő ajtó csupa volt ugyan, de bezárva nem,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 Aztán előtört és pukvencet a konyhában termet, ahol profi módon újra felállt, majd fegyverét vízszintes körű mentén mozgatva 360 fokos voltulatot tett. Tüzelésre alkalmat adó célpontot azonban a földszinten sem talált. Alaposan átkutatta az emeleti helyiségeket is, de csak amikor újra lement a földszintre vette észre a konyha hagyott üzenetet, béli aláírásával.